Вивезли за село І він через неї Зі світу пішов А вона завтра Стоятиме зі степцем перед гівтарем Сидітиме за весільним столом І... Ні, не буде цього Краще сторч головою З мосту та у воду Річка у неглибока, глибока Особливо там, де в озеро впадає А озеро ще глибше на середині до 10 метрів Казали Вона скочить з мосту у річку у сім'ї вир, де ніхто ніколи й не купається. Вир викине її в озеро понесеш на середину, буде їм тріця, буде їм весілля, господи. Та що ж це вона таке думає? Тож гріх? Димка казала найбільший, найстрашніший. А якщо Юрко зараз у біді, якщо десь тікає кров'ю, якщо йому потрібна допомога. Ні, вона мусить жити, а мусить знайти Юрка. І коли вони зустрінуться, то вже ніколи не розлучаться. Ніколи. Досвіда. Коли садибу міцно скував передранковий сон, Дана тихенько зібрала найнеобхідніші речі, склала у стару валізу, що стояла за куфером, прихопила вузлик з рошима і підійшла до дверей. Двері, мабуть, підперті з того боку, бо навіть не рухнулись. Вернулись до кімнати, поторгнула вікно, не відчинити, рвонула за раму. Рама піддалась. Пригнулась, навпочівки прийшла попід вікнами, випросталась аж за подвір'ям. Було трохи лячно, здавалося, що ось-ось жита вискочить лоскотуха. В дитинстві вона їх дуже боялась. Але що в дитинстві? Дорослу росавицю полюва русалка не подужає залоскотати. Стежка вивела її через поле добитого шляху, що вигнутим луком огинає торичі. За селом неподалік від панського маєтку зупинка автобуса – він курсує цією дорогою два рази на день. Точно о шостій ранку в бік Мацайова. І у другий дня у зворотний. Дана знала, що у зворотний вона вже не поїде. Частина 2. Терпкий мед ніжності. Розділ перший. Залишала у квартирі двох, а застала одну і та геть сама на себе не схожа. Сидить у куточку кімнати, тиснулася у спинку крісла, скоцюрблена, набурмосена, бліда, із підпухлими червоними, як у кролика очима. стрижені патли старшать на голові на всі біч, як солом'яні віхті, пофарбовані у якийсь невизначений колір, чи то бусково синій чи синю-фіолетовий. Штори на вікнах сунуті, чи, може, вона їх ще відночі не рисувала, а в кімнаті, фу, хоч соки Дана відігнала від себе гідку хмаринку диму, закашлялася і, не роздягаючись, пішла відчиняти вікно. «А це ще що за бакунова фабрика тут відкрилась? Коли це ти почала палити?» «Коли-коли, як до школи вели?» «Щось я не помітила, щоб ти вже і в коледжі, Бабилась тою нікотиновою видотою. Принаймні, коли я в село їхала, і від тебе цігарками не смерділо. то. Так тож коли ще було до нашої ери? В іншому часовому вимірі. А вже ж, а вже ж. Чи то за царя Гороха, як на землі людей було трохи, чи то за царя Панька, як наша земля була тонка. І минуло від того Горохового Паньківського царювання подумати тільки – Аж цілих три місяці. А я й не знала, що часовий вимір так хутко змінюється. Для мене, як бачите, змінився. Ще як змінився? Як підмінив хтось Вікторію? Не дівчина, а кактус колючий. При сонячному світлі, впущеному нарешті до кімнати через вікно, уже видно, що кактус цей, він не синій, і не синю фіолетовий, а якийсь малиновий. «Ди б Віко допомогла трохи?» – зітхнула Дана. «Там у машині яблука, антонівки, ціла турбинка, кілька банок вишневого варення і кошик з вересовим цвітом. А я хочу ванну прийняти. Всю дорогу про неї тільки мріла. От чого мені у ту не вистачало, то це ванної. Думала, Віко буде і далі шпичаки виставляти, не послухається». «Ні, послухалась. Підвелася, рушила до дверей. Йде повільно, ледве переставляючи ноги, аж хитається. Боже ж ти мій, яка ж вона худюща, голодом себе морила чи що? Ще чого доброго гепнеться на сходах з тими яблуками та слоїками. А хай воно собі там полежить у машині, чуєш, Віко? Хай там побуде поки що, потім заберемо. Ну. Поставмо краще чайник. Тут у мене пироги, шоколадку дорогою купила. Віка повертається мовчки до кухні. Обличчя бліде і застигли, як у зомбі. Та що ж це справді тут сталося? Дана моє руки переодягається. Чай уже на столі, от і славненько, зараз почаюємо. А де ж твій едик? Хай би і він з нами. Зомбі вмить скидає маску. Запальничка у тремтячих пальцях біля цигарки – цигарка біля скривленого рота, сльози градом, ридання на всю квартиру. Ви ще не помітили, що його немає? Справді не помітили? То огляньтеся, подивіться. Де він? Де? Гей, ей, ей коханий, де ти.